в одному гурті з паршивцями. А коли здогадався, в чому річ, перша реакція була – розреготатися. 22 травня – День перепоховання великого поета, негласне національне свято, коли покладання квітів до пам'ятника вважається виявом буржуазного націоналізму. Про це їх недавно попереджала методистка, затримавши курс після лекцій. Андрій і раніше чув про те, начебто минулого року кількох студентів університету, переважно філологів, за появу цей день біля підніжжя пам'ятника з квітами в руках, відрахували з вовчим білетом. Ну а при чим тут він, Андрій? Смішно та й годі. Але сміятися не довелося. За якийсь час автобус дозаповнився новою групою молодих людей і їх повезли. Понуро хиталися юні голови на юних плечах, а що в них коїлось, які спалихи домок пронизували єство кожного затриманого, які холодні вужі клобочилися тривогою, може лише Господу відомо. Проте він зарадити нічим не міг, зневажений і проклятий у цій нескрізь атеїстичній країні розвиненого соціалізму. Нарешті їм звеліли вийти. І вони, по молодечому футку, хоче робили те у вічня охоче, висипали з автобуса у квадратний внутрішній двір, котрогось, як з'ясувалося згодом, відділення внутрішніх справ. Завели в приміщення, до зали із щільними рядами сидінь, ніжки яких прикріплені до підлоги, розсадили і веліли ждати. Крізь грати на вікнах виднілася глуха. Це гляна стіна близько розташованої будівлі, гнітюча у своїй одноманітній безликості, до якої найбільше пасувало слово «безвихідь». День згасав, і скоро не стало видно ні град, ні вікон, ні стіни. Моторушне враження підсилювалося тим, що ніхто не зважувався першим заговорити. Мов би за те, Порушника тиші очікувало особливо тяжке додаткове покарання. Сиділи в німотній пітьмі, ждали, бо що лишалося робити. Минуло хто знак скільки часу, аж раптом двері шарпко розчинились. У просвіті дверей в коридорі біло синьо горіли, і неприємно дзумкотіли трубчасті лампи денного світла. З'явилися обриси постаті. Клацнув на стіні вимикач, і залу освітили дві слабенькі лампочки під високою стелею. Проте їхнє рахітичне світіння змусило привезених сюди примружитись. Коли очі призвичайились, їм відкрилася картина майже карикатурна. Перед першим рядом стільців стояв низькорослий, де тільки такого й знайшли. З непропорційно великою головою під кашкетом, значищеною доблиску кокардою, підперезаний портупеєю молодший лейтенант. Поголовок, подумав про нього Андрій, пригадавши, як вони хлопчаками в селі виловлювали плетеними з лози кошелем ворогких і слизьких пуголовків у теплих калабанях, ловили просто так, аби збути час. І тут же випускали у воду. Бо яка з тих майбутніх жаб користь? Заклавши руки за спину, як це полюбляли робити гітлерівські офіцери у кінофільмах про війну, офіцер Карлик лютим поглядом обводив залу і вираз обличчя його недвозначно свідчив. Якби йому було дозволено, він власноручно і без найменшої тіні сумніву перестріляв би всіх до ноги. Однак у даному разі його завдання полягало в іншому. «По одному за мною! Сначала ти!» Пуголовок у міліцейській формі тиснув пальцем у крайнього від дверей хлопця. До Андрія черга дійшла не скоро. Мабуть, була вже глупа ніч. Як йому у груди прицілився пальцем молодший лейтенант і гримнув, мов би, вистрілив «Ти!» Він і привів Андрія в яскраво освітлений, з наглухо запнутими вікнами кабінет і зачинив за ним двері. «Сідайте!» – якось байдуже чи радше втомлено сказав чоловік у непоказному сірому цивільному костюмі за столом, перед яким стояв єдиний стілець, і Андрій сів. Від часу затримання минуло добрих півдоби. Проте нікому і на думку не впало, що молоді люди можуть виголоднітись, або хочуть пити, або їм треба справити елементарні фізіологічні потреби. Хоча на подив Андрій уже не відчував ні голоду, ні спраги, ні потреби в чомусь іншому. Навіть спати не хотілося, а хотілося тільки, щоб усе це нарешті скінчилось і їх відпустили по домівках.